Faptele apostolilor capitolul 7 și versetul 3. Și a zis: Ești din țara ta și din familia ta și du-te în țara pe care ți-o voi arăta. Dumnezeu ne spune ce să facem, ne învață limpede calea adevărului Său. Ne dă lumină și putere să înfăptuim ceea ce ne spune el, dar nu ne târăște cu forța să îi împlinim voia. Așa ceva nu face el. Adevărul niciodată nu sparge ușa ca să intre înăuntru, ci bate liniștit și așteaptă afară. Dacă îi se deschide, intre cu tot ce este El și schimbă vechea rânduială. Dumnezeu ne poruncește întâi să ieșim din tot ce este al nostru și apoi ne trimite în locul pregătit de El. Cine nu se află în locul unde este Dumnezeu, arată prin aceasta că nu a ieșit din ceea ce este El. Ești din țara ta și din familia ta și din religia ta, din duhul grupării tale religioase, din felul tău de a fi și din felul de a fi al oamenilor, al prietenilor tăi. Unul din semnele nașterii din nou este ieșirea din tot ce a fost vechi, din tot ce a fost al tău, din tot ce are lumea și lumea religioasă și mutarea în tot ce are Dumnezeu, în adevărul cuvântului său scris, în împărăția dragostei și luminii sale. Credința nu are o țară în lume, ea vine din Dumnezeu și merge spre Dumnezeu, de aceea Dumnezeu îi spune credinciosului Avram, ieși din țara ta. Viața creștină începe cu ieșirea din țara ta, adică din felul tău vechi de viață. Cine nu iese din vechia lui viață, cu tot ce ține de ea, și bun și rău, nu poate intra în împărăția lui Dumnezeu, adică noua viață în Hristos. Ieși bine, intri bine! Altfel nu se poate. Ca să putem veni în Dumnezeu, în ceea ce este El, în locul Lui, trebuie să ieșim din ceea ce este al nostru. Altfel totul este zadarnic. Toate faptele noastre bune și toate silințele noastre săvârșite din locul unde ne aflăm nu ne ajută să facem niciun pas spre Dumnezeu. Să ieșim din noi înșine când auzim glasul Lui și să venim unde ne spune El. Aici e mântuirea. Ieși din țara ta și din familia ta este egal cu oricine dintre voi care nu se leapă de tot ce are nu poate fi ucenicul meu sau cu dacă voiește cineva să vină după mine să se lepede de sine. Într-un anumit înțeles, mereu trebuie să ies din ce este al meu și să vin în ce este al lui Dumnezeu și acest lucru trebuie să-l fac până voi dezbrăca trupul de carne. Ceea ce este al meu mă închide de aceea trebuie să ies. Numai ceea ce îmi dă Dumnezeu mă eliberează și îmi deschide orizonturi nebănuite. Țara pe care ți-o voi arăta. Dumnezeu nu ne arată niciuna din partidele religioase ca să ne mutăm acolo. Să rămânem sub călăuzirea Duhului Sfânt și El ne va călăuzi în țara sa în ceea ce este al Lui. Aici ne va da bine cuvântările sale dacă te din cer poate să-ți spună despre adevăr, Poate să cânte Domnului La Laudă bine cu coavânt, Poate să cânte Domnului Sfânt,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 Ștefan a vorbit prin Duhul Sfânt, iar Duhul Sfânt nu greșește în dezvăluirea faptelor istorice, care pentru mintea firească par a se contrazice. Nu este o nepotrivire între cele spuse aici despre Avram și cele arătate în Cartea Geneza. Dumnezeu a vorbit lui Avram în Ur din Haldeia, în Mesopotamia și nici de cum în Haran. Avram în Haran și-a amintit, după moartea tatălui său, de ceea ce îi zisese Dumnezeu în Ur, Domnul zisese lui Avram, „Ești din țara ta, din rudenia ta. În Haran a locuit ca străin, făcând doar un popas în drumul spre Canaan. Să credem deci adevărul spus de Duhul Sfânt prin gura lui Ștefan. El a ieșit atunci din țara haldeilor și s-a așezat în Haran. Să căutăm înțelesul duhovnicesc și în cele arătate în acest loc din scriptură. Țara Haldeilor este țara înțelepților, țara unei civilizații înaintate. Haldei în tălmăcire înseamnă înțelepți, mai înseamnă și oamenii cetății. Haran înseamnă drum. Avram prin credință, a ieșit din lumea de atunci și s-a așezat în Haran, adică a devenit străin și călător spre țara făgăduinței. Adevărații fii ai credinței ies duhovnicește din mijlocul înțelepților lumii, din mijlocul cetăților lumii acesteia și se așează pentru o vreme în haran, adică în drum. Credincioșii au în lume numai drumul, ei sunt străini și călători pe pământ spre patria cea veșnică. Avram a ieșit din vechea lui țară și nu s-a mai întors niciodată în ea. Dacă ai ieșit din lume la porunca lui Dumnezeu, nimeni nu te mai poate vedea în lume și niciodată nu te mai întorci înapoi în ea. Când te lași strămutat de Dumnezeu, atunci să fii sigur că lucrarea nu este făcută pe jumătate. Strămutarea aceasta se vede limpede. Cine s-a predat Domnului prin credință, el îl duce acolo unde trebuie, adică în țara făgăduinței, țara binecuvântărilor cerești. Ieșirea din vechea țară este prima etapă din viața credinciosului. Haranul este a doua etapă. Ajungerea în țara făgăduinței, odihna, este ultima etapă. Ni se poate întâmpla și nouă credincioșilor de azi, ca și lui Avram, să ne oprim mai mult în Haran, a doua etapă, din pricina legăturii familiale și a familiei religioase sau a unor piedici de altă natură. Numai după ce ultima piedică este dată la o parte, Moartea Tatălui, adică ceea ce are stăpânire peste noi, Dumnezeu ne strămută în țara făgăduinței, adică în Duhul, la înțelegerea adevărului că noi, credincioșii Domnului Iisus, locuim în locurile cerești. Și de asemenea, la înțelegerea că noi, credincioși avem o chemare cerească și în lucrarea noastră înălțăm orânduirile cerești. După moartea Tatălui Său, Dumnezeu l-a strămutat. Părinții necredincioși sunt piedică în călătoria spre împărăția lui Dumnezeu a fiilor credincioși. După despărțirea de rudele pământești necredincioase, urmează binecuvântările lui Dumnezeu. Dacă crezi ca Avram și asculți ca el, Dumnezeu te strămută din împărăția lumii în împărăția sa. Legăturile firește au împiedicat pe Avram să răspundă cu desăvârșire chemării cerești a lui Dumnezeu. Deși chemat să meargă în Canaan, s-a oprit în Haran până ce moartea a rupt legătura firească. Atunci, fără nicio rezervă, s-a dus în locul unde îl chemase Dumnezeul Slavei. Iată un lucru de mare însemnătate. în Înrăuririle firii se împotrivesc întotdeauna chemării lui Dumnezeu. Cum a fost cu Avram, tot așa este și cu noi. Dacă dorim să ne bucurăm de starea de față și de încuviințarea lui Dumnezeu în tot ce facem, Trebuie ca prin credință să ne rânduim viața potrivit chemării cerești. Limba cea nouă vine prin har Diul cărbune de pe altar Curăță gura de ce păcat Domnului slavă Cune te cura, cure te gura, Dori ce păcat, domnul slavă, te cura. Limba cea nouă, roti, de adevărul. Veșnic ai zi, Rodul lui dulce, viu și semnit, Tot să-l Doamne de plin. Rodul lui dulce, viu și semnit, Tot să-l Doamne de plin. Versetul 5 Din țara aceea nu i-a dat nimic în stăpânire, nici măcar o palmă deloc, ci i a făgăduit că i-o va da în stăpânirea lui și seminței lui după el, măcar că nu avea niciun copil. Lumea nu dă nimic vieții duhovnicești a urmașilor lui Hristos. Țara de obârșie nu i-a dat nimic lui Avram cel credincios. Credința nu găsește nimic pentru ea în lume. Dumnezeu dă totdeauna mai mult decât făgăduiește. El a făgăduit lui Avram o țară pământească, dar n-a primit această țară, ci a dat ceva neînchipuit mai mult. S-a dat pe sine ca răsplata a sa. Aici este tăria credinței lui Avraam. Cu toate că Dumnezeu îi făgăduise țara Canaanului, nu i-a dat-o decât după 400 de ani. El însă a rămas credincios. Să rămâi credincios lui Dumnezeu, chiar după ce El ți-a făcut o făgăduință și nu s-a împlinit, e ceea ce bucură mai mult pe Dumnezeu. Aici este încercarea credinței. Dumnezeu vrea să se dea pe sine credinciosului, de aceea îl eliberează chiar și de lucrurile făgăduite de El. Așa a fost cu Avram. Când Dumnezeu nu împlinește anumite făgăduințe făcute ție, înseamnă că vrea să-ți dea ceva mai bun. El vrea să se dea pe sine. N-avea niciun copil. Dumnezeu vedea în Avraam o sămânță nesfârșită de urmași, cu toate că nu avea niciun copil. Credința are în sine binecuvântări și roade pe care ochiul trupului nu le vede. Să credem lucrul acesta și vom ajunge să le stăpânim. limba nouă, Tu mi-ai Doamne din tine. In mai school La would a tea in La would in the team. La would a Versetul 6. Dumnezeu i-a spus că sămânța lui va locui într-o țară străină, va fi robită și va fi chinuită 400 de ani. Credința lui Avram a fost pusă la încercare de mai multe ori. Versetul acesta arată o grea încercare. După ce și-a părăsit țara și familia lui și a venit în țara făgăduinței, Canaanul aici n-a primit nicio palmă deloc. Totuși, el a rămas tare în credința lui, care vedea dincolo de toate piedicile harul lui Dumnezeu. El știa tot prin credință că Dumnezeu are căile lui pentru împlinirea făgăduințelor sale, căi neînțelese de mintea omului. Când Dumnezeu i-a spus că sămânța lui va locui într-o țară străină, va fi robită și va fi chinuită 400 de ani, el n-a căzut în deznădejde, ci s-a încrezut în cuvântul Dumnezeului său și n-a fost înșelat. Câteva gânduri duhovnicești. Avram este părintele credincioșilor. Sămânța lui, adică credincioșii, sunt străini pe pământ și lumea îi prigonește, însă numai un timp limitat. Sămânța credinței locuiește ca străină în lumea necredinței și este chinuită aici un timp anumit, dar va fi izbăvită cu mare strălucire. Va fi chinuită 400 de ani. Numărul 400 și numărul 40 arată starea de maturitate. La vârsta de 40 de ani, omul este în plină maturitate, gata pentru orice lucrare. Trebuie să ne maturizăm și în suferință, ca să fim destoinici în lucrarea lui Dumnezeu. Sămânța părintelui credincioșilor sunt toți cei ce au credință, credința născută din ascultarea cuvântului lui Dumnezeu. Această sămânță locuiește trupește într-o țară străină, așa cum s-a spus mai sus, unde este chinuită, prin faptul că trăiește după o rânduire cerească, ea având chemare cerească. Curând însă, la venirea Domnului Isus, ea va dezbrăca trupul stării ei smerite și va îmbrăca trupul de slavă pentru vecii vecilor. Doamne, adu mai curând acea venire a Lui. Iul cărbune e pe latar. Curete guna, iore ce păcat. Domnului slavă, când te cură, Curete gura, iore ce păcat. Domnului slavă. Cu Versetul 7. Dar neamul căruia îi vor fi robi, îl voi judeca eu, a zis Dumnezeu. După aceea, vor ieși și-mi vor sluji în locul acesta. Cei care asupresc pe credincioși sunt unelte folosite de Dumnezeu pentru desăvârșirea lor. Dumnezeu, deci, îngăduie lucrul acesta. Totuși, asupritorii vor fi judecați pentru faptele lor. Să știm bine acest adevăr chiar și când am asuprit pe cineva numai în inima noastră și să ne grăbim să ne pocăim îndată de acest păcat, pentru că vine dreapta judecată a lui Dumnezeu. Îi voi judeca eu. Dumnezeu nu lasă nimic nejudecat. Cine asuprește pe altul va trebui să dea socoteală de faptă aceasta. Asuprirea vine prin vorbă și prin faptă. Când vorbești de rău pe fratele tău, ești un asupritor. Vor ieși. Toate făgăduințele lui Dumnezeu se împlinesc la timpul potrivit. Deci și făgăduința izbăvirii credincioșilor se va împlini. Fiți plini de nădejde, frații mei, ridicați-vă capetele în sus. Vor ieși și îi vor sluji. Numai cine este duhovnicește din mijlocul lumii păcatului poate să slujească Domnului. Cine este amestecat cu lumea, cu felul religios al lumii, nu poate să slujească lui Dumnezeu. Iată un adevăr de care trebuie să ținem seamă. Scopul lui Dumnezeu cu privire la israeliți nu era numai izbăvirea lor din robie, ca ei să nu mai poarte acest juga apăsător, ci ca să-i slujească, să se poată folosi, să se poată el folosi de ei pentru împlinirea planului său. Deci această slujbă nu se cuprindea în cele câteva ceremonii legate de templu, ci în trăirea după legea dată prin Moise, care era un îndrumător spre Mesia. Tot așa și noi, credincioși Domnului Isus, suntem izbăviți din robia păcatului și a morții ca să slujim de laudă slavei lui Dumnezeu, să se poată El folosi de noi în lucrarea Lui pe pământ, adică să fim purtătorii Lui Hristos prin lume. Și îmi vor sluji în locul acesta. Nu în orice loc poți sluji Lui Dumnezeu, ci numai în Hristos, în templul Lui, în biserica cea vie și slăvită.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 Ba cea nouă, date din cer, poate să spună despre adevăr, poate să plânte domnului pe la modă, bine, cururi cu avânt, Poate câte cânte Domnului la laudă bine cu cu apânt. Lica cea nouă vine prin har, ziul cărbune de pe altar ura se gura gura ce păcat domnului slavă cine te cură te gura gura ce păcat domnului slavă cine te cură Bărba cea nouă Poate roti Clară Adevărul Veșnic ca rodul lui Dulce, viu Și semin Tot să-l Cunoască Doamne de plin Rodului Dulce, viu Min, tot să-L cunoască, Doamne, de plin. Limba cea nouă, Tu mi-ai crescut, Doamne, din Tine când mai ai născut, N-aude Tine în noi armonii, Laude, Sfântă-ți cânt în vecii, Laude, fie-n noi în armonii, Laude, Sfântă-ți în vecii.